Hallå allå, det är oss med Simon Järnfas. Nu ska jag göra lite reklam innan vi kör igång med veckans arkivsamtal. Den 2 september så kör jag stand up i Kristiansstad. Vi har kör ett långt set och även Marcus Johansson, en väldigt bra komiker kör så gå in och köp biljetter på internet. Eh, sök efter stand up i Kristiansstad och mitt namn så kommer ni hitta det. Sen lite längre fram 18 september så blir det stand-up med specialisterna i Stockholm. På Oslipat. Det är jag. Det är Anton Mr. Kohl cool Magnusson. Det är Petrina Karlsson. Det är Maria Grudemell Hayek. Och det kommer bli svingkul. En lång föreställning. Och passa på att köpa biljetter redan nu. På Oslipats hemsida. För när vi körde i Malmö förra gången. Så det var liksom fullt snabbt en timme innan. Det var lång kautan för många som inte kom in. Så är du intresserad av att se oss live så passa på redan nu och boka biljetter. Det var nu all reklam för den här gången. Nu kommer arkivsamtal med Nana Johansson som gäst och klippt av Ena Svensson. att ljudet sa bra ut här. Då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järdönfors. Jag befinner mig just nu i min mammas lägenhet i Malmö och mitt emot mig sitter veckans gäst, Hanna Johansson. Hej hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, är ganska ny eller jag blev lite förvirrad för det var så här Eh uh, när du jag har vi hade bestämt för ganska länge sen att vi skulle komma hit klockan 2 idag. Ja. Eh uh. uh, och sen så så vaknade jag och så skrev jag på Facebook så här är du vi talar skrev jag så är du bred på att podcast då så kom det inget svar. <laughs> Nej jag såg dig eh 10 minuter innan jag skulle vara här. Okej. Okay. Så men uh, du hade du hade jag kommit. Hade, jag hade jag hade planerat ett ett. Så det var mitt fel. Eh uh, att för jag och jag kom så att när så då tänkte jag så ja ah, men ah, men hon har glömt det eller typ liksom sa vad fortfarande för jag, jag så inte så aviserat på Facebook jag tänkte mm. vilken normal människa 2014 kollar inte Facebook <laughs> <hela> <laughs> <tiden>. <laughs> jag jag är jätterolig på Facebook det är, det, är lite ogenial faktiskt mm. så om jag hade skrivit på Twitter så hade, du... då hade jag det annorlunda okay, sättet då jag får så. jag mer en uppdatering också på telefonen på ett sätt som inte får mig push med ju mm. push notifications så det var det blev ska man kan få säga komisk effekt när jag kom ut med en handduk eh, runt höfterna för jag ja. skulle duscha när du ringde på min mammas porttelefon. <laughs> Och nu hon bor i någon form av gated community. Ja, det är väldigt eh drackigt. Eh, ja. ja. Min mamma hon har gjort eh, en klassresa kan man säga. Det finns ett avsnitt med henne där hon intervjuas där hon berättar att hon växte upp under fattiga omständigheter. Mänsön har blivit eh äh, blev till slut IT-chef på en avdelning på AstraZeneca och kunde köpa en dyr lägenhet i ett gated community <laughs> i Bellevue Sjöstad nära Ribban i Malmö. Ja, är det äh, Men då så vi, så liksom på telefonen man måste springa äh, 100 meter eller någonting. Eh äh, och jag kom direkt ut ur duschen, men jag tog på mig någon slags äh, varderad hoodie och en caps och det var väldigt en... klädd på i överkroppen. <laughs> Men det det var strängt det också så det var eh uh, så det var liksom lite jag det jag kunde inte gå av... det, och det hade ja, känts lite oartigt också att komma uh, bar bröstad. <laughs> alltså så hade bara en badhandduk. Fast du kan ju inte alltid tagit illa upp. Nej. Ja. Nej, ungefär mm. så, det hade nog varit ungefär så där är nog vad som händer med Recon som nu. Allt <laughs> ja, helt oberörd. Mm. Och sen vet för mig att uh, liksom rigga upp mickarna och sånt där tövvelen en kvart 20 minuter när du väl hade satt dig här. Och då fick du låssa min uh, bokdöd kompis eller börja läsa den. Mm. Hur kände du att stämningen var då? Att den var pressad, ja å avslappnadt eller säg valfritt alternativ. Jag är ganska avslappnad ändå. Mm. Jag kände nog också det också där. Men men det kan ha varit så att jag hade missuppfattat situationen att du tyckte det var lite jobbigt allt här. Nej. Nej. Ja. Men um, hur är läget med dig då Anna Johansson? Har, har, jag jag jag presenterar dig men folk folk vet väl lite vem du är i så här på. Om man jag vet inte mm. vad folk <laughs> hur skulle du vad hur skulle du beskriva dig själv? Ehm um, ja, jag mer vill någon sorts sigarietecknare eh radioperson ehm satiriker. Jag gillar inte det ordet men Men ja, det låter lite ja. krystat. Ehm um, men uh, jag då har varit med i Tankesmeden i Petre mm. mycket. Då tecknat mycket galag och, och ett ut böcka på det flaget. Ja precis. Och då en blogg på nöjesguiden. Åh, ja, så en ganska van sjukt just nu. Jag har ju varit in och kollat hur länge sen du jag... eh uppdaterade den. Hur kommer det sig? Jo, ja, men det är jag vet inte. Det är det är lite perioder. Jag hade en period där jag tyckte det var jättejättekul att blogga mm. eh och gjorde det ganska ofta, men nu känner jag bara så här att det är ett sånt extra jobb som jag inte har någon energi till. Mm. Ehm um... Vi ska snart uh, fråga vad ditt riktiga jobb är förutom den bloggen då. Men först så måste vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget. Välj drycken! Yay! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och nu var det så att eftersom jag var lite illa förberedd. Och inte hade gjort en lista på vilka drycker som fanns i min mammas kylskåp. Så... Jodias sa att jag tog ut alla dryckerna. Det är så. många drycker alltså. Det är alltså. många drycker. Och tänkt att vi idag ska liksom ja, då kan du till och med titta på dem. Det är lite det. lite bonus. Vill drycker brukar annars vara i en textform. Men mm. uh, vi kan börja med en folköl 3,5 Öbro brygmästarens Premium Dark. Ett milt skummande öl med rik maltig smak enligt gammalt recept. Konigsmosel. Riesling Mosel 2011. Kvalitets wine. Tysk, nice. tittar jag på. Det är vitt i färgen. Eller ljusgult genomskinligt om man ska vara petnoga. Uh, Icas apelsinjuice. Söt smak av solmogna apelsiner med fruktkött. Sen har vi mjölk dryck från Valio. Laktasfri. Varför uh, måste de lägga till dryck? Det är det som är frågan, då tänker man att det kanske inte är riktig Nej, mjölk. Nej, att det bara är något pulver. Vi kan läsa lite va hur Valjo själv uttrycker det. Nyhet, utropstecken. Valjo har gjort det igen. Punkt. <laughs> <laughs> uh, nästa generation laktasfri mjölk är här. Nyheter med denna mjölkdryck är att vi till viss del brutit ner mjölkproteinet. Mjölken har samma goda smak och passar även dig med extra känslig mage. Om du är laktosintolerant och har gaser och spänd mage kan de de går inte lika mycket detaljer tycker jag. Eh, kan laktosfria mejeriprodukter hjälpa dig en bit på vägen. Eh, rätt kost och sund livsstil är förstås segert till en bättre magkänsla. Valio Elia för dig som vill fortsätta må bra utoppstecken. Jordmormtanke. Ja, det är inte sponsrat av Valio ännu, men jag hoppas på att kanske kunna få förtispan för den här annonsen. Ehm um, samma vid Montecruth det talar efter uh, bästa förmåga Temporalinio den slags rött vin tror jag. Och den har fått en guldmedalj i Movina. Oj oj oj. Eh uh, alltså jag tror ju så jag kommer nog man får väl välja de här dryckerna. Det kommer bli så att jag kanske får goda till systembolaget och ersätta min mammas. <laughs> jag vet inte också vad det är. Mm. Hon kanske inte uppskattar det jättemycket om jag dricker upp hennes vin. Nej, men jag köper en ny om om man tar det. Alltså okay. jag tycker ja, jag är... kanske tar den. Ja, ja, visst. Jag det jag, det jag är bred på det. det jag, man kan inte backa ur i väl drycken <laughs> efter halva. Om jag är, ett erbjudande står fast. Ehm um, måste träcka mig lite upp. Oj oj. Det där sätt. Ser... Oj, vad är det? Det kan vara så grejer. Eller någonting. Det ser äckligt ut. Det är någonting som flyter omkring. Nej, Nej det är nog mögel. Okej, okay, den uh, väljer jag bort. Den väljer jag bort. På rakan. Um, det är druvjuice. Jus de racin. Russinjuice. Skulle man ju kunna säga. Det kanske är därför det har blivit så mögligt. För de har tänkt att uh. druvorna ska torka. Ja, det, det, det är nästan äckligt ut. Uh, dåligt av min mamma. Uh, sen har vi Hermon. Mount Hermon Red det är ett rött vin från Danmark kanske eller Golanhöjderna heter det, ett israeliskt vin så om du vill ta ställning i konflikten på <laughs> gas så kan du välja det um, sen har vi här uh, Cremant de Loire det är någon slags moserande vin tror jag från Val de Loire uh, också ja 11,5 alkoholprocent Inte från distriktet Champagne Men det är från Frankrike Sen har vi en annan Som också ser ut moserande vinflaska Bryt extra Cremant de Bourgogne Ja Det är också moserande vitt vin Sen har vi Grape tonic från 3 Hearts. Great taste, full flavor. 100% riktigt socker. Det är mycket som bygger på druva här. Ja, min mamma kanske är ett fan av druva. Mm. Jag vet inte riktigt. Eh, uh, ja, och för torkmansaniser har vi vatten. Ja. Uh, ehm. Um, men kanske det vita där. Men det jag, vi om det inte är så här superdyrt. Det har skruvkork. Uh, av gul. Jag tycker det, inte det ser lika förlåtigt ut som som man önskar. Men men vi ska inte tänka på du, du jag, jag tycker vi, det är så roligt ändå om du hade liksom <laughs> att om vi hade öppnat en flaska det champagne och sen så hade jag blivit så paffingen och gått till systemet och ersatt det. Vi tror jättemycket på det. Mm. Vi vi tar det men då då kan får jag också ska ta ett glas Riesling Mosel från 2011. Då är vi strax tillbaks med glasen som ska ge oss dryckerna kända från det oerhört populära inslaget väl drycken. Ja, då är vi tillbaka med glasen. Jag vet inte om det här är vinglas eller vad det är. Det ser ut som Ja, men de är ganska små men... uh -huh. och det ser lite konstigt ut eller konstade väl bara för att de är så sutt som vinglas i halvminiatyr. Ehm. Um, men uh, då ska vi dricka det här vinet? Det blev lite som sa Tom Green eller Viva La Bam eller Jackass känsla att man att man sa ett taskigt mot sina föräldrar fast på <laughs> en ganska låg nivå att jag öppnade en flaska vins med utan att fråga dem. Men det är shitland det, det är sånt ungdomarna gillar nu för tiden och hm mm, skal då kanske vi kan få det squadet Det har väl gott. Hm, mm, det var sött, det mm. där drycket. Det gillar vi. Kommer jag bli jättefull? Kommer det? Nej. Varför det? Eller jag tänkte se om du inte har ätit någonting eller. Ja, men det har jag ju, jag har okay. ätit en eh en ekelmacka. Hm, mm, från Medi Quality. Mm. Vad innehåller höllmackan? Eh den innehöll eh, eh typ brieost och eh, nej det var det var det var inte det var inte det godaste jag ätit. Nej. Vi ska avsluta med innan vi ska bära med välgrecken så avslutar vi med en ganska slapp cliffhanger. Jag sa vi ska snart prata mer om vad som är ett riktigt jobb. Just det. Eh för du sa att bloggen var ett extra jobb som du kände tog för mycket tid. Ja. Eh ja, det är svårt. Hela mitt jobb är ju massa små jobb liksom. Mm. Vi kan ha eh. lite samma situation då. Ja. Uh. Så det är så jag vet inte, det är så rörigt. Är ditt liv rörigt? Ja, men ganska. Det är inte det är inte hur jag föreställde mig mitt vuxenlivet. <laughs> hur gammal är du nu egentligen? 28. 28. Ja, nej, jag nej, det var inte så här jag först här med mitt vuxenliv heller, men jag måste säga att jag gillade mer än den föreställningen jag ja. hade. Ja. Eh, men jag fick lite intrycket av att att det var lite rörigt eller så sa fördels att, att du inte vill spela in podden i din lägenhet för att uh -huh. det var så stökigt. Eh uh, och sen var det nämen också det var nog därför jag tänkte så, här, men hon har glömt bort. Fast <laughs> du du var ju du var du var ju min visare. Det var mer korrekt än vad jag var liksom. Ja, nej, men jag är ganska ordentlig med eh med jobb och sånt eller om jag har sagt jag åt i saker. Men mm. eh, jag är väldigt slarvig när det kommer till att eh, hålla rent och sånt. Mm. Dålig på det. Har eh, du med rutiner? In har typ har inga med. rutiner. Vaknar eh olika tid varje dag, går och lägger mig olika tid varje dag. Okej. Okay. Äter oregelbundet. Ehm, inte så mycket det är inte så mycket stischel. Mm vandra och se en uh, en typisk dag i Anna Johanssons liv. Å <laughs> oh, gud. <laughs> du kan ta Igor som exempel om du om du vill. Ehm um, nej, det kan jag nog inte. <laughs> Okej. Okay. Men uh, vad är det för privat? Ja, för och i går var också en, en lördag så det är inte mm. så mycket vardag så. Men ja, du står skillnad mellan helg och vardag. Nej, det gör jag faktiskt inte du heller. Du har inte fast jobb. Nej, men det är mer att att på helgerna så är det kanske fler av ens vänner och så som ja. är, har tid och så att umgås dagtid. Ehm. Mm. Um. Men nej, det flyter ihop ganska mycket. När du vaknar på morgonen. Jag vaknar på morgonen eh jobbar hemifrån så jag flyttar mig. Du går upp direkt och flyttar dig. Flyttar mig till eh mitt skrivbord/matbord. Du duschar inte äter frukost och frukostar så här. Alltså man behöver inte riktigt duscha om man jobbar hemma. Då jag duschar alltid innan jag går ut men ja. inte inte för att sätta mig och jobba. Jag, jag det är inte den som gör mig liksom fin för mig själv. Ja. Eller har på mig säga fina kläder hemma. En sån där det finns ju vissa som tar på sig kostym eller någonting så här fina kläder, arbetskläder. Ja, men typ kringlan ska... vet jag, han han mm. skulle aldrig ta på sig på mysbyxor om han är själv utan han sitter och jobbar i där jeans eller mm. eh en numer uppstyrd. Ja. Men men du, du du så du går upp direkt och börjar jobba liksom, bara förflyttar dig från sängen till köksbordet och börjar. Ja, typ och så att jag frukost framför datorn ofta. Ehm och typ sitter och kollar mail mm. eh sånt kanske kollar på något avsnitt av en tv-serie. Mm. Försöker ehm få mig själv att sätta igång arbetston. Ja. Hade låter som att du inte hanterat alls den här eh pressen från ditt samvete att allting ska gå rätt till. Jag hade fått så här, mitt samvete som är min chef på mitt jobb. Eh Jag hade inte sett med bli i ögonen när jag började dagen och kolla på en tv-serie. <laughs> Nej men jag jag fick intrycket att du är väldigt strukturerad och, och... jag så jag sitter lite på två stolar där att jag jag har en image av att vara en slapp drönare samtidigt som jag uppställer och organiserar. Men vad hände söndag? Nej men sen började jag väl jobba eh sen tar jag kanske en paus, se jobben. Ehm Vad är det du jobbar med för tillfället? Nu nu är det nu drar det igång igen att vi ska eh göra podden. Det vi säger lilla drevet mm. som gör för Aftonbladet kultur. Ehm um, och sen ser det liksom små uppdrag som jag kanske tagit åt jag till för jättelänge sen och som nu illustrationer till exempel eller. Ja, illustrationer typ skriva, nu ska jag skriva någon novell för ungdomar och ja, massa ja. olika små små jobb liksom. Så det är väl det jag gör. Sen jobbar jag på andra grejer också, så egna grejer som kanske eh blir någonting längre fram så. Så som, som inte ger snabba pengar. Ja, precis. Men när förra gången vi träffades, jag tror det kan ha varit på Farjehatten eller någonting där i Malmö. Då vet jag inte om det var alkoholen som pratade en enormt man där du sa något till stilla. <laughs> du du kanske inte visste om du någonsin ville göra en bok igen. Nej, nej inte eller inte ser i alla fall ser jag i bok känner jag så lite mer att eh jag vet inte. Det är inte så kul att teckna just nu. Nej. Det jag känner väl lite samma sak. Ja då sa jag jag tycker det är mysigt på ett sätt att sitta och teckna och lyssna på poddar liksom. Mm. Eh och det men det är så långsam bekräftelse. <laughs> alltså så här, när man ska teckna och sen ska någon läsa det med med en sån här podd så, så sitter man och snackar och så är det mycket fler, det är fler som lyssnar på den här podden än som köpt mina böcker. Ja det tycker jag känns så himla eh, oerligt ibland när um, man tycker hur lite eh, hur lite eh, genomslag det har att släppa en bok um, och att så här om om eh, typ 5000 köper en bok så är det så här oj vad många men är det så många som lyssnar kanske på en podd så är det så i alla fall eller fnissa folk och eh uh. uh, ja men så är det faktiskt men samtidigt så har ju lite alltså statusen av en bok är ju så jävla mycket större än en podd. Ja, och den som... är mer långlivad också. Och, ja, det är uh. kanske så. Fast poddar lever ju kvar ett länge folk lyssnar ju på liksom gamla avsnitt och så där men men jag tänker till exempel eh uh, uh, det är väldigt sällan aftonbladet eller DN skriver om en podcast ja, men det, det ska väl... vara någon skandal ja eller men men de skriver om eh, böcker som har en ganska låg upplaga och så där och ja. kan liksom ägna helsidor eller uppslag åt det och då kan man ju få om, om de liksom har Aftonbladet har vi 4 miljoner läsare en bra dag oj, liksom eh uh, så då kan de ju då får man ju den uppmärksamheten liksom genom en bok. Ja. Om man nu vill vinst maximera sin uppmärksamhet. Jag läste just det om aftonbladet att de hade 4 miljoner läsare när jag, för det stod jag köpt aftonbladet för att jag ville skriva lite skämt och sakna inspiration någon dag. Och så satte jag mig på ett café och då så stod de där men då då recenserade de sommarprataren Puddy Pie hans sommarparti han är en Youtube snubbe. Känner mm, du till? Nej, jag har stålik koll på um, samtida. Ja, men han um, han presenterades som världens kanske Sverige eller världens mest okända kändis för mm. han hade 30 miljoner prenumeranter på sin Youtube kanal. What? Ehm, um, alltså han filmar sig själv när han spelar dataspel. Eh, uh, TV-spel kanske jag ska säga. Jag har fått kritik för att säga dataspel. Det är antingen datorspel eller TV-spel. Ehm uh, Nej men och så lägger han upp där och så säger han roliga kommentarer till. Mm. Jag kollade upp det då. Det var faktiskt ganska roliga kommentarer. Han var ganska kvick. Men vad är det vad är det för spel han spelar? Eh uh, han han testar ju liksom några spel, vad jag kan väl ett eller någonting var idag. Men det är mycket så här skräckspel och sånt där. Mhm. Mm Okej, okay, så han sitter typ och recenserar och jag snäpper och så eller? säger han roliga saker med när han spelar liksom. Mm. Och är ganska flamsig eh men det är väl som att barnen får en kompis. Ja. Eh yeah. äh, som som han kan kolla på. Men det det var rätt spännande, men det var det, det är rätt så eh äh, mind blowing att han har 33 miljoner eller 30 miljoner prenumeranter. Ja, oh, okej. Okay. Och det är sagt mer uh, views och så där men att Aftonbladet att det är liksom en bra dag har de 4 miljoner läsare eller 3 miljoner läsare någonting. Men ja oh. Kul vad man borde ställa om till att göra grejer på engelska. <laughs> ja, det det känns ju som att det, det finns ju för och nackdelar med det på något sätt. Ja. Jag vet inte om jag skulle kunna göra det jag gör på på engelska. Jag har släppt en bok i USA men det men då är den översatt eller den är, översatt är det du som, som a... Nej, det är Naomi mm. Novik som har satt den. Hon har ju bott i USA. Mm Hon -hmm. är inte en serietecknare som som är halvamerikan eller någonting. Okej. Okay. Eh, uh, så hon hade satt den. Och men men jag menar den det är ju det är inte säkert den, den sålde säkert mindre i USA än det gjorde i Sverige. Ja. Även om den eventuellt men det den sålde väl helt okej okay i USA också, men det blev ju ändå de liksom eh äh, alternativserieroman siffrorna. Ja. Det satt att explodera för sig på Youtube som är gratis och så där där där men det är nog, det är nog nästan lika svårt att få en hit där som ja, det är att få en hit på Ja, för det händer potential liksom. att bli. Alltså ja. här är jag absolut liksom maxpotential är typ att 9 miljoner. Eh. Ja. Ta det alla av det om man om man ja. eh skriver det på svenska liksom. Ja. Men där är det liksom astronomiskt. Absolut. Mm, men hur långt kom vi i din uh, i din dag innan vi snör in på Purity Pie? <laughs> ja, jag vet inte hur mycket man kan säga om min dag. Jag jobbar och sen så går jag antingen ut eh och hänger med någon, kanske dricker öl, eller så eh fortsätter jag jobba till in på natten. Mm. Eller så spelar jag dataspel. Mm. Vad spelar du för Du sa du sa dataspel också. Ja. Ah. Mm. Vad spelar du för eh. dataspel? Nu i sommar har jag spelat jättemycket eh Hearthstone. Det vet jag inte vad det är. Det är det bygget det som ett kortspel, lite som Magic och så mm. bygger det på World of Warcraft världen. Eh mm. så spelar man mot så andra spelare. Seller att ha de bästa decken då. Vad är deck? Alltså du ehm du kan du ah, samla typ nej, på olika kort ja, ja okay. och sen så får du välja cards, ut 30 så. som du använder då mm. för att eh för att då kunna slå någon. Det låter som ett rätt fant liv ändå tycker jag. Ja, jag kan inte klaga. Hur var det du förresten när det är ditt vuxenliv när du var liten? Ehm, ja men mycket mycket mer uppstyrd. Mm. Kanske så att jag jag men jag kanske tänkte så här att jag skulle jobba jag men inte vet jag eh som journalist eller något sånt. Alltså jag tänkte väl någonting inom kulturmedia men mycket mm. mer dagjobs uppstyrt liksom. Ehm. Mm. Ehm. Um, jag tänkte nog liksom anställning, inte mm. någon slags frilansträsk. <laughs> Men frågan är alltså om man om man söker sig till det man föreställer sig. Ja. Uh -huh. Eller om man om man alltså för att man det kan ju inte alltid det man vill som man föreställer sig. Jag kommer ihåg när jag när, när så här inför år 2000, det var ju så här, när man var liten. Så vad det är så här, oj hur kom jag var år 2000. För man kunde ju fantisera om det. Jag kommer vi hade som mina vännböck eh uh, min syster hade det där det står det är stilla så. Men det var ju du vet mina vännböcker man yeah. skriver så det står det så här gör jag år 2000. Det var någon <går> gång i mitten av 80-talet. Och min cirkel kvag skrev död. <går> Men hon det var nog bara för att hon var dålig på matte då liksom att hon trodde att det var så långt fram som komfnor jag var då. Okej, oh, det var deppigt. Eh, men hon hon lever fortfarande. Men jag kommer ihåg att jag fantiserar om hur år 2017 jag skulle jag var nog kan vara 20 år 2000, kanske 21. Jag är, jag är och, och, mycket sämmat på matte än vad min syserra född 78, så det borde vara 22 kanske åt 2000 eller 21. Jag vet inte. Jag kan inte. <laughs> Men då så började jag ihåg att tänka vi bodde i Lund då när och då så liksom fantiserade jag om hur mitt liv skulle se ut så liksom jag tänkte att jag skulle för det var väl så liksom en lite större gata längre ner nära skolans byken där tänkte jag där kanske en sån lägenhet där kan få komma bo och så tänkte man själv i kostym. <laughs> jag tänkte det är så vuxna kläsa. <laughs> Och rart att det bara drömde det i någon gata bort. Ja, men i värld var så liten liksom att jag tänkte jag kanske har flyttat här. Jag har flyttat hemifrån. Jag bor inte kvar här <laughs> hos mina föräldrar. Jag har en egen lägenhet. Fortsins till lägenheten är där på den gatan. <laughs> så tänkte jag tänkte att när kommer nog vara student då, men jag tänkte ändå med kostym liksom. Men men nej men nej, nu så jag hade verkligen inte kunnat tänka mig att jag kunde leva på och göra underhållning och så där. Nej. Mycket för att min mamma sa att det det går inte att leva på. <laughs> Sånt tyckte jag skulle börja jobba med reklam. Ja, det tyckte folk, inte min familj men så andra släktingar liksom mm. också så här du borde hålla på med reklam, det är där pengarna finns. Ja. Ehm det nog, det kan nog alla som håller på med något kreativt relatera till att ja. deras släkt inga tycker att de ska ha på en reklam. Och ja men jag tyckte ifsäg det lät lite kul för att jag är intresserad av förpackningsdesign och sånt där. Mm. Och det väl måste väl sägas vara en del av reklambranschen att jag vill göra godisförpackningar och sånt där. Vad får du göra det? Nej. Eh uh, men uh, men nästa det är nästa det nästa roligare att men den boken då bläddrade jag så lite ut som en godisförpackning. Mm, och vissa sidor och så där såg ut som godisförpackningar. Ja, det ser ut som den här sidan såg ut som det skulle kunna vara så här någon lakrits eh sånt. Det kan vara några sidor där så kapp. praktiska saker i boken dåd kompis. Mm, nej men det är många av sidorna som är inspirerade av godisförpackningarna. Eh uh, och det är, men om jag hade haft med jobbat på en designbyrå som mer såna grejer då hade det säkert varit mycket tråkigare. Så ja. hade kunden Då hade ICA tyckt att nej men det det där, det, det, det passade inte var grafiska profil. Ja. <laughs> Då hade jag säkert inte fått göra vad jag vill. Vi vill ha en bonde och en ko. <laughs> och fotograferat när de ser så här milda För, ut. <laughs> har du gjort några förpackningar? Nej, eller jag gjorde en utställning en gång som hette så ful liv. Ja, det kommer jag höra. Ja, sån ja, som, som det var i Stockholm. Va? Eh uh, nej, då. något litet galleri. Jag minns mm. knappt vad vad det hette. Men eh, då inredde vi liksom hela galleriet som ett litet närlivs. Mm. Och så var det en massa eh, konstiga produkter. Alltså vi köpte kanske såna här dunkar med mjölk så bytte vi ut etiketterna till eh såna mm. som jag hade gjort. Och sen började det vara en massa sånt. Det var det var en jättemärklig utställning, men det var ganska kul att hålla på. Och... Det är för mig att jag har sett... Var det, var det inte en vandringsutställning som hamnade på kulturhuset på SPX? Alltså Small Press Expo? Det, det kanske... För, vissa för av grejerna kanske följer med dit mm. sen. Men det var ju... Jag tror det var i Stockholm och Malmö. Ja, den här... Min podcast har ju inte någon sån här riktigt tydlig profil. Jag brukar kalla det en självbiografisk podcast. Men ibland blir det liksom lite mer som en intervju... Och ibland blir det mer ett slappt samtal liksom. Eh, men jag tänkte att du har ju gjort en varvet intervju. Mm. Eh, så att det här vi jag tänker inte köra hela det här berättar eh, om din uppväxt och så där. Nej, det var sjukt. Ja. Mm. Men hur länge sen var det du gjorde varvet intervjun? Ehm, um, jag tror om det var förra sommaren. Mm, alltså det var så pass nyligen. Ja. Jag uh. tror jag så äh, ja Jag håller inte riktigt koll på Nej. sånt. Vad har hänt sen sist? För de som har lyssnat för. <laughs> för <laughs> sen så märker det inte vem. Ehm äh. jag har släppt en bok som heter Hur man botar en feminist och ja, den är väldigt rolig. Ja tack så mycket. Ehm ja, du du tycker att det blir roligare och roligare för varje för varje år som går. Ja, men roligt. Mm. Ehm um, nej men det var ganska roligt att göra just eftersom det är det är inte så mycket serie det är mycket mer kanske att jag skickar konstiga mail till folk eh mm. uh, och bara är, är jobbig liksom. Ehm konceptkonst. Ja. Ehm um, ja. <laughs> um, nej så nej men jag är ganska glad i den boken. Mm. Um, även om jag önskar kanske som man alltid gör att man hade haft lite mer tid på sig och kunna byta ut några grejer mot bättre grejer och så åt men mm. ja. Eh sen så nu i dagarna så har jag släppt en till bok tillsammans med kringland Svensson. Mm. Ehm som heter Drottningen av Rottnevik och är en roman som det bara är text i och ingen bild. Mm. När släpptes den? Den släpptes nu i veckan. Ehm tror jag i början av veckan. Mm. Vi var med i vad heter det? Gammalans Sverige på tornet. Ja. Finns finskomansvärd för foten kör de fortfarande en tecknad film man satt ju och väntade på den när man var liten eller jag vet jag inte jag vet i alla fall jag kollar väldigt sällan på tv äh. på morgnarna eller ja Men äh, ni var mer prata om vad handlar boken om då? Den handlar om en lokal politiker som får ett erbjudande om att eh, från Hollywood om att de eh, ska spela in en scen eh i från en actionfilm i deras stad som är med att starta. Råttnevik. Finns den på riktigt? Nej, den har vi hittat på. Okej. Okay. Ehm um, och så nappar de på det erbjudandet och sen så eh uh, får dem uppleva hur det är att eh uh, ha en väldigt framgångsrik period. Ehm um, mm. men sen så går det åt helvete. <laughs> Okej. Okay. Så när har du spoilat yeah, det spoilat? Ja, men det, det börjar liksom med mm. att det går åt helvete och sen så backar man 7 år ah, så jajaja. får man följa med på resan. Men hur har gått det till när man skriver uh, hur, hur gick det till när ni skrev liksom en roman tillsammans? Ehm um, vi har jobbat ganska mycket ihop så det är, det är inte så krångligt. Vi gjorde ett ett, ett väldigt strukturerat synopsis mm. och sen skrev vi typ varannat kapitel. Mm. Ehm um, det var ganska friktionsfritt så. Mm. Men ni, ni har ju varit tillsammans tidigare. Mm. Det har väl också det var ni ju när värvet intervjun gjordes. Var vi det med det? Vad fan var det? Eh fattar ju vunder vill höfta men jag tror inte vi har höfta äh, men då vi... i sånfall var det 2 år sen jag var med dig men ja, kan jag kan vara ett men men ni det var ett bra uppbrott och så ni kan fortsätta ja. samarbeta Ja det har varit ja men väldigt eh, odramatisk mm. eh, relation så Ja fast han skönt men eh men men, men sit, ni sitter ni skriver ni brev och skriver liksom. Nej, eller? eller ibland har vi gjort det, men ofta är det att man sitter och eller vi, när vi började skriva på boken så var vi ihop, och då kunde det vara att vi satt i samma rum fast mm. eh jobbade på var sin del liksom. Mm. Men sen gjorde vi slut och sen skulle vi fortsätta jobba med den, så då skrev vi på var sitt håll. Ja. Mm. Vilket förlag? Eh... Alfa Beta. Ja, de Äger ah, går Galago nu eller vad är det? Låg ordfront till och med så. De är godfront. Ah. Ja. Ja men det det känns det, det är ett stort förlag. Ja, precis. Det de det är ju så. det är ju ett mest barn och ungdomsförlag, men så har de en liten vuxenutgivning och där ligger mm. vi då. Som ni ska till bokmässan då gör eller? Mm. Ja, jag ska också mm. dit. Ehm um, så då kan ni som lyssnar på det här komma dit. Jag ska nog spela in till och med ett liveavsnitt då va vart då ska? Akigt samtal. Man ställs med ett digitala torget. Ja ja ja ja. Ja, det är en uh, liten mysig eh uh, del. Mm. Eh, uh, ja, men det gjorde förra året också var Nina Hemmingsson gäst. Eh, uh, och det blev det blev skoj. Nu tror jag att jag ska prata med Johan Wandlo. Mm. Han har varit gäst innan. Han var jäkligt skoj men det han bor i Göteborg så det är svårt att komma i kontakt med honom till vardags. Men eh uh, Jag vet nu nu så fick jag erbjuda ett erbjudande med ett standup gig eh samtidigt som bokmässan typ i Norrland någonstans. Jag kan uh -huh. måste åka fram och tillbaka ifall det blir plan av. Gud vad jag vet jag hatar att resa så. Hatar du det? Ja, uh, alltså jag, jag gillar att vara på andra platser, men mm. jag tycker in, alltså jag tycker det är så himla jobbigt att, typ packa, passa tider, typ åka tåg och flyga. Uh. Jag jag tror jag gillar det speciellt alltså tåg för det ett fåtal tillfällen jag kan slappna av väl lite när jag alltså både flygplats och tåg då känner jag att för att om jag jag har inte den här riktigt samma dekadenta livsställning som du har för jag bara kan slappna av och kolla på en tv-serie en en tease där klockan är 11 uh, utan jag känner mig så jävla pressad då, att jag måste jobba och och prestera och mm. komma framåt i livet. Men om jag sitter på tåg då kan jag rätt ofta. Nu har jag börjat jobba på tåg också liksom ganska mycket på flygplatser och sånt där. Jag blev ju rätt arbetsnarkomanisk. Men men jag har lättare. Då känns det som att jag gör någonting när jag sitter på tåg att jag får flytta mig framåt och då kan jag slappna av och bara läsa en bok eller kolla på filmer eller tv-serier eller någonting. Mm. Jag blir liksom uttråkad på tåg även om jag har även om jag läser en bok som jag kanske skulle välja att läsa hemma. Mm. Så kan jag ändå tycka att det blir liksom tråkigt att läsa just för att det sitter på tåg. Aha. För att man inte kan gå omkring alltså. Ja, eller, eller, eller... eller för att det är, att det, jag vet inte, det blir någonting att det inte är självvalt. Oj, nu regnar det. Det är bra att man är inomhus. Ja. Alltså det är inte självvalt. Ja, för ja, ja, det kan det det kännas som här... skolan då att man. Ja, men men om det där. blir ja, precis, så här nu måste du slå igen tid. Då blir Äm... det inte lika kul att slå igen tid. <laughs> Vad läser du mycket litteratur? Ja, ehm um, jag hade någon svacka för dagen, då har jag nästan inte läst det alls, men annars så läser jag ganska mycket. Mm, vad håller du på med för tillfället? Ehm, um, jag uh, började precis att lyssna på eh uh, den um, när man skjuter arbetare. Mm, den Chasington uh, tror jag. Chasington. Eh, uh, um, som ljudbok då. Uh. Är den hur gammal är den? Åh, oh, jag vet inte. Men det, ja, jag känner inte till den. Nej, ehm um. men känns det Torvald? Eh, uh, det var inte hon som åkte runt på så sexuella äventyr i Europa. Jo, men det tror jag hon det är. Det var hon. Okej. Okay. Uh. Mm, hur lever hon fortfarande? Hon dog väl för några år sen. Ja, det kan Ja, det kan var kanske då, det var lite specialprogram mm. om henne på TV. Men är det är det erotiska äventyret även avni när man sköter arbetar eller Nej så jag har bara lyssnat pyttelite på den ja. eh har precis börjat. Och innan dess så jag brukar alltid ha en ljudbok igång och en eh bokbok. Mm. Eh som är läsig. Så är det lite så här beroende på ja, om man kanske färglägger eller diskar eller så då kan ja. man lyssna på ljudbok och annars så läser jag på det gamla hedläsetet. <laughs> Ehm um, jag började just läsa den här eh uh, mannen som slutade ljuga, Thomas Kvik. Mhm. Mm den uh, det var uh, komikern Markus Johansson som rekommenderade den och sa att det var en av de starkaste läsupplevelser han haft på oh, av ja. goda. Och då uh, började jag också läsa den och det, den är jävligt bra skriven och jävligt fängslande. Och fast uh, jag jag kommer på mig själv med att alltså jag Jag vet inte om det är många som har det men när någonting blir för tragiskt eller för mycket misär ja uh -huh. då börjar jag skratta eller bara fnissa. Det är ju osympatiskt. Ja, ja men det är, det det är det kanske. Jag vet inte. Eh det kanske är någon försvarsmekanism eller så tycker jag att det alltså det, det är den här känslan att det blir bara för mycket som det... man uttryckte sig på 90-talet. Ja, men vi tror det är ganska att vissa har får den liksom eh, mm. i reaktionen för jag kommer när jag var på eh på bio och såg Lilia Forever. Det kom <laughs> ju ihåg att det var någon i i salongen så bara bara gapskrattade och lite någon av de absolut de bäst de scenerna sen kanske är att de blir så våldtagna någon gubbe och uh, det sitter någon bara och har så jävla kul på ett sånt. Eh och det tänker jag det kanske är en sån eller eh reaktion att man bara jag jag kan inte ta in hur mörkt det här är. Eh uh, ser jag, jag undan mitt förlösande skratt. Eh <laughs> <laughs> kom jag hade en sånt skratt på filmen Camp Park där uh, huvudrollen så här stripprunkar sig själv till döds eh uh, till en tennismatch som man sa på TV och det jag tolkade det ändå som en humoristisk scen att liksom uh -huh. uh, har ja, mercurin i ju... att det skulle vara roligt. Yeah. Men jag var ändå i publiken som skrattade. Men Lilia Förr var ju inte tänkt att vara rolig. Eh. Uh, men i dina Thomas Kvikbåken så så har ju skrattat åt riktigt tragiska incidenter som som liksom inte tänkt att vara roliga heller. Men men det det är ganska dubbelt för mig för jag hatar skadeglädje i viss mån. Mm. Alltså när för när när någon typ snubblar och kanske skrapar upp knät då har jag ändå kompisar som inte kan hålla sig för skratt. Oj. Mm. Och det det blir jag arg på liksom. Både när det mm. både när jag själv är offret och när det är någon annan som är det så är det så här, så, så det liksom och de säger att de inte kan hålla sig liksom att de inte kan hålla sig för skratt. Men jag tycker det jag blir så här jag blir upprörd och sur, Men tycker du blå liksom, så ändå. mycket på hur någon ramlar? <laughs> ja men mm. eh, Ne men det är någonting med så här det går liksom inte att värja sig emot kanske att skratta om någonting blir för ovärdigt. Ehm mm. här ja, det, är, det är kanske ett statusfall också ja. om det om det är så här en klassisk kapitalist i hög hatt och monock som ja. halkar på ett bananskal då blir det så här med någon slags gammeldags skönt teckningskomik liksom. Ja precis. Men äh, men jag vet inte där där kanske vi ligger på du är sån som skrattar åt när folk slår sig men jag kanske kan skratta åt riktigt mörka eh berättelser i, i textform. Jag vet inte. Jag jag skrattar när jag, jag har nog aldrig skrattat när någon typ har ramlat på cykeln eller eller så där. Nej. Det kan, det, det, nej, det har jag, jag kanske skrattat. Nej men jag har nog skrattat mer åt såhär, när man ser det är inte så farligt, men det ser väldigt väldigt roligt ut. Mm. Man fattar så här det är jobbigt det gjorde kanske lite ont men Jillor du sa Amerikas funniest home videos. Jag såg på så ett lite på det igår och så tänkte jag så här vad sjukt men jag skrattade typ mer åt detta <laughs> än vad jag gör om jag går på stand up kom. <laughs> det var ju på bra stand up live. Yeah. Ja men det det liksom blir liksom ett annat mm. sorts skratt. Det är liksom mm. en en en renare glädje. <laughs> ett förlösande skratt. Uh. Men jag minns det när det var inget förlösande skratt som i lilla fjärv men det var i i hiphopor som jag av någon anledning så på bio. Jag såg faktiskt också den på bio. <laughs> men det är det sjuka för du var nog lite mer i åldersgruppen. Eh, men jag ihåg, var jag bodde i Göteborg för tillfället och då, min dawvarande flickvän var på besök. Av någon anledning så gick vi och kollade på Hippie Boppers <laughs> på bio. Men vi var nog äldst i publiken då. När var du den kom egentligen? Eh, jag vet inte. Det var nog kan vara 03, 04. 04 måste det varit för då var jag bodde i Göteborg. 04. Hur gammal ja. var du då? Då var jag 14. Okej, okay, då det var det nä. Jag var inte, jag var inte supermycket i i. Nej, och jag var nog hållen. 26 så det var lite för gammalt. Men dock mag att det satt en jävligt störig tjej längst fram som som hela tiden skulle liksom komma med så här syrliga kommentarer till bioduken. <laughs> och hade ja, varit typ så här om de lå och hänglade i sängen i den så där så här. Men knulla då. Knulla. Kom igen knulla nu då. Och sen så när av sommaren uh, filmen heter ju Hip Hip Hoora och hon hon blev kallad för hora i filmen och det det är smärtsamt så. Eh uh, och sen när det var jag kommer inte ihåg vad det, det hände ju lite tråkigheter i den filmen men hur då men. Ja, men inte heller så mycket av. Men det jag vågar att när det var som mest tragiskt när hon liksom gick och grät eh uh, efter någon fest eller någonting då så skrek den här tjejen. Jag citerar. Jävla hora till be och döker. Åh nej. Men var intressant att vara den personen och få se den här filmen. Man skulle vilja vara inne i det huset. Och bara, vad vad tänker hon åt sen moralen i? Vad sa så det sa hon ska hon sa en sak också med väldigt hög röst som som därför fick hon med sig hela publiken började skratta åt henne då för att då, då var det så Då var det så liksom oväntad grej hon sa. Då var det de satt i köket. Då hade allting börjat uh, klara upp sig för huvudrollen i hipp, hipp, horor. Och så satt de i köket och typ drack och boj är det nog. De dricker och boj. Det finns något skämt om och boj i den också. Nej, det är nog bland ihop det med fucking ramen. Uh. De käkar ketchup. Det finns något ketchup-skämt att de jämför ketchupflaskan med en kuk. Just så. Så det! Men, men i alla fall, de satt i köket och käkade. Och hon plockade fram mm. några glas och bestick. Och då så ser den här tjejen som just skrikit jävla hora. Såna glas har vi hemma. Åh, <laughs> oh, nu svängde jag. Tittar den underbart. <laughs> <laughs> ja, det var ganska roligt med när när han nädladningsdebatten också. Att för staten skulle ju statuera ett exempel och sätta dit någon för illegal nedladdning. Mode hippipora då ja, som blev ja då varför varför tog de den filmen där som <skratt> hade den lite kontroversiella titeln <skratt> <skratt> det, det var liksom the Wallace's inte medierna i, i åratal hela tiden så han laddade ner hippipora och blev Oh det så jobbigt va blev hippipora mannen eh ja det är väl tråkigt att bli att bli man liksom i massmedier. Det det kanske om man ska ha ett mål, det, det hade ju det är säkert mycket jobbigt inblandat att att bli liksom utmålad som monster i pressen. Ja. Men det man måste det, det är inte det enda far förrunat att bli kallad monster i pressen. Ja, men vissa gillar låter ju låter ju nog ganska tuffa som till exempel sklet kvinnan. Ja, låter det låter cool. som en en någon slags superhjälte, skulle jag säga. Ja. Och låter man låter ju också som en superhjälte. Ja, precis. Om man ja, precis, ja. Jag har skrivit skämt på den när det var eh Apropo, alltså låtsas som superhjälte, alltså Hivmannen och låtsas man med att jag ifall jag skulle döda någon eh, någon gång så skulle jag göra det genom att eh, klubba ihjäl någon med en jättestor djupfryst korv bara för att det massmäder från namnet pölsemann. <laughs> Men eh men gör de får få innan kom hade varit med 35-åringen 33-åringen och sånt där men sen de kanske insåg måste med det att det var mer sälje att det var parn men vad gjorde skelettkvinnan jag har nog missat hon, det lite hon hon eh som jag förstodde så gjorde hon eh vill ha mer vin fast så alltså, ja. har ni ett glas men, men det snuska grejer med eh, kvarlevor ja, alltså en knullad skelett. Ja, men hon kanske så här eh, stoppade upp en benknota. Jag vet inte vad men... hon gjorde. Ja, är Shannon allt det här eller vad det? På jag kommer inte ihåg. på någon aning. Jag kommer inte. Jag kommer mest ihåg. Jag läste inte så många av de nyheterna, jag kommer ihåg att, att det var väldigt många i min bekantskapskrets som drog skämt om det på mm. scenen. Om skelettkvinnan. Ja. Mm. Vilken är din favoritbrottsling genom tiderna? Ehm um men jag är från Jävle och där är ju eh där sätter man ju upp eh bocken varje jul mm. och ser det så här oh den brinner alltid ner och det brukar vara så här av ja, någon på fyllan som kanske har tutat eld på den. Mm. Men så var det något år som var som det hade varit kommit ihåg men typ att eh gärningsmännen hade varit utklädda till Ehm Tomtegubbe och Peppagubbe. <laughs> och så stod det så var det någon ganska så här, seriös rapportering om det så här mm. eh de eh tomten och peppagubben sågs fly eh, <laughs> ja. Det kunde nog vara väldigt roligt. Ehm men sen vet jag inte. Nej, men det var det var ett bra svar. Jag är fullt nöjd med det. Vad är din favorit? Jag, jag köpte en bok en gång som hette Tidens största bedrägerier. Och där fanns det ju rätt många att välja på. Det var det var jag vet inte det var någon som hette Serge Robinstein eh i USA som han var så, alltså han gjorde väl inga liksom våldsbrott eller nåt sånt men han han var så här totalt hjärtlös och lurade sin familj och alla liksom och gjorde, blev så rik och sen bland tills utmördad men de kunde liksom omedeligt hitta vem som hade mördat honom för det fanns så många som ville döda honom det var liksom hundratals människor som verkligen hade motiv. Det var intressant. Mm. Men han han kom ihåg att jag att gilla för man tänkte så att han var liksom han var så svinaktig eh han hade så kallt hjärta så att det blev komisk effekt. Och i den boken så läste jag även för första gången faktiskt som eller det var min kompis Tina som berättade om Johnny Bode. Känner du till honom? Nej en gammal snusksångare. Alltså han är typ en föregrundsist allt inom för tjänstrocken, men det var det här var nog på kanske 40-talet han eller det var kanske 50- eller 60-talet som han slog igenom med bordellmammans visso som var liksom snuskvis och så här runka mig med vita handskar. Ja, mm. den har man hört. Ja. Men han var liksom en bedragare och så där också i mångt och mycket och ganska sinnessjuk liksom han blev till och med steriliserad tror jag som man gjorde med, med sinnessjuka människor på den tiden. Eh men han var ju så jävla rolig och galen och konstig. Så han om man räknar dem som brottsling framför liksom kreativ musik, artist. framför artist så är han ju liksom en favorit. Men så gillade också de är också i den här tidnas största bedragare som lyckades sälja Eiffeltornet två gånger. <laughs> Det var det var typ när Eiffeltornet byggdes. Eh, så var det extremt mycket protester eh för att parisarna tyckte att det var så fruktansvärt fult. Mm. Eh så att Hur dåligt omdöme. Ja. Nej men det var det var liksom så här en stor majoritet som hatade Eiffeltornet och det var liksom allvarliga diskussioner om man skulle bara riva det liksom. Och då var det var två stycken bedragare som hyrde in separat fladigt eh, kontor i Paris eh liksom klädd upp sig i dyra kläder inredde det här kontoret och sen så kallar de mig till ett hemligt möte med så här eh affärsman inom eh, metallhandel. Mm -hmm. och så sa de så här att eh, det här är topphemligt och man var tvungen att skriva på sekretessavtal och såna vi får inte berätta någonting om det här men Eiffeltornet ska rivas. Och eh uh, nu så liksom bli köpa delarna vill ni eller bli köpa metallen liksom från mm. det. Eh uh, som så att med det, det hemligheten får absolut inte komma ut att få det ska rivas. Uh, och sen så var det fast någon som som då punnat med en stor summa som uh, får skottsbetalning liksom för att få det bra priset. Och eh uh, Sen när det visade sig vara en bluff så tyckte den här äh, företaget att det var så pinsamt att de gav på det. Så de, äh, de polisanmälde inte. Sen gjorde de det en gång till. Nej. Och lyckades sälja det en gång till. Men då så blev de polisanmälda. Osäker på om de åkte fast, det kommer jag inte ihåg. Men det var ett jävligt snyggt move hela tiden. Ja. God, vad jobbet att bli vad jobbet att bli blåst. Ja, på så jobbet för självbekänslan. Ja, jo, den, you know, att det är nära att till och med liksom kan kan uh, göra så att folk inte vill polisa med det yeah. för att det är så pass pinsamt. Mm, Nej, men den boken kan jag nog rekommendera. Den var ganska så här populär vetenskapligt skriven på något sätt. Men uh, men ändå är det introduktion sen läste jag Efter läst det läste jag liksom om jag det fanns ett kapitel om Johnny Bode där. Så läste jag en en lång biografi om Johnny Bode som heter Jakten på Johnny Bode, skandalernas man. Och det är en av de bästa böckerna jag någonsin läst i hela mitt liv. En liksom gömmer han sig utomlands eller var är Ja, han jo han flydde. Han har han har varit runt lite i Europa så här. Han han var han var ganska mycket så här, kärringen mot strömmen men på många vill att säga att han blev nazist under den period också. Eh uh, och gjorde och stövlade in i SS-kostym när uh, Karl Gerhard hade en anti-nazistisk uh, revy. Då kom ju han uppe och in i full uh, nazimundäring och satte sig och kollade på. Hans in tids Don Park. Det är nog ingen uh, jättedålig jämförelse. Men uh, men uh, men lite mer buss Ännu mer Buskis fast de Don Parker är ju jävligt Buskis ja. också. Det Det nämen jag jag kan nog Jag tycker ju det är roligt. Jag tycker Don Parker är rolig också liksom på många sätt. Även om det är många i min bekantskapskratt som som liksom tycker det är rätt att man satt honom i fängelse. Det är äh oh, det är så himla klurren. Ehm mm. Det är ändå någonting obehagligt med att se polisen bada ut någon skornst även om det är ett jävla rävhål. Ja, det jag nej jag jag tycker också det jag jag tror i förra avsnitt av podcasterna eller för för alltså så gick jag igenom då då hade jag en rant om hur jag tyckte att nämen så här, svenska i Sverige så har man ganska själv gott alltså så här om Ai Weiwei blev fängslad för sin konst för att den är politiskt känslig i Kina så tycker man oj det här är jättekonstigt och jättedåligt men när samma sak händer i Sverige så blir det ingen större debatt om det det är bara är inne i finkan. Ja. Ja. Men vi behöver inte gå in på det en gång till. Nej, men så är det ju nu när när vi promenerade från Gated Community-gaten till min mammas dörr då så sa du att du hade lite konflikter i ditt liv just nu. Mm. Och så fiskar jag lite efter det så sa du nej, det vill jag inte säga för då kommer du prata om det den här podden. <laughs> <Ja. laughs> så då då har jag ju jätteintrycket till till men för att ja I men det är ju många som det är ju många som säger det till mig så att du får inte göra en serie om det här nu. Nej. Men det ibland kan jag tycka det är lite så här det är lite för mättet, jag tror att man är så intressant, men ja, skulle han det serien. så här, det är skittråkigt. <laughs> de <är> skittråkiga relationsdramat <laughs> som jag inte involverar dig så skulle se <laughs> en serie om man bara bekantskap. <laughs> men eh uh, ja, det jag kan bara jag gjorde en serie som heter de sämsta förslagen eh uh, jag har fått till alltså folk ja, tycker jag är skäligt rolig. Eller ni kommer ju med min kommande samlingspunkt. Men du har ju gjort en sån i Galago. Mm, för mm. ni kommer ju med jag kommer med en bok till bokmässan som är typ hobby med samlade kortrar serier och där är den säkert med. Men jag tänkte nu på att man skulle göra det vända på steken och göra en eh uh, de sämsta förslagen som folk sagt att det är inte får vara serier. Eh men uh, ja, det är nog det är nog fler för du ofta hörs att det här borde du göra en serie om. Ehm, um, jag ganska ofta och det är alltid ganska dåliga förslag. Eh, mm. uh, men sen minsterna. Ehm um, ja, men det är så himmeligna tasket att ta upp det. För det är en person som jobbar inom media och det är så fruktansvärt dåligt förslag. Så ja, att jag det... om du inte nämner någon annan så kan det bara vara för. Vad den mikroskopiska möjligheten att en person lyssnar. Nej, det går inte. Men det det det det är ett av de sämsta förslag jag någonsin hört. Men man blir ju så extrem. Nej, fick nu kan du inte bara säga i korta drag. Nej, jag kan gud. berätta det efter det var. Okay. Men äh, inte i bara ja, får ju nästan klippa bort alltså att lyssna och ja. sitta och bara gå runt i drag av frustration <laughs> för så här. Däremot så har har har själ min pappa på några gånger vart det här när kommer du göra en serie typ om mig och han han vill inte läsa in sig själv i typ att han kan öppna en av mina böcker och typ peka på någon tjockgubbe och bara <laughs> <här> det där är jag. Nej, han är en lite lite trind. Ehm uh. um, men så kan han så här bara pappa varför pekar du på random sexist i min bok och så gladligen säger <här> att, att att det, det är du. Eh uh, när men det det, det märker jag också att jag, när jag hänger ut folk i mina serier så är det vissa som blir sura men det är väldigt många som vill bli uthängda också märker. Och uh. folk som tycker det är så här hoppas på det liksom. Men eh uh, inte var men jag hade också en sån period när jag trodde alltså jag är fortfarande extremt egocentrisk det ska jag inte stycka under stol med. Men jag hade en period när jag var ännu mer så att jag trodde att allting handlade om mig ifall jag hörde någon liksom vagt bekant uttala sig om någonting i en intervju eller i en serie mm. så tänkte jag, ah, men det där, det syftar nog på något jag har sagt och gjort. <laughs> och i efterhand har jag insett att det var väldigt befängda grejer jag kunde få för mig. Men eh, det handlar bara om liksom ja, mitt egocentriska min egocentriska sida som var ännu starkare för. Men vet du han? Jag tror det var Benjamin Stengård som gjorde en sån serie också om det sämsta förslaget han hade fått att eh, som någon han jobbade som städare tror jag på något sätt och då var det var när hans hans chef som hade sagt eh, att han hade en idé så man skulle göra en serie om och det var det så här att eh, <laughs> det var en tåkaspelare som eh, som satt och spelade poker och så var det så här så sa någon eh som tipsa honom så här kör all in kör all in och sen så kommer han hem till sin fru på sängen. Nej. Och så skulle det vara sex eller så. Kör all in kör all in. Det blir en tragedikomisk där folk. Men det gör också inte ont när när det är för dåliga förslag. Jag fick natt förslag eller nej, nej det var nog inget förslag det var nog någon som igår efter vi hade kört stand up som uh, som ville berätta ett skämt för mig och uh, det var väl tre det var trevliga ungdomar som är värt att lyssna på den här podden de mm. kanske är, uh, kommer det var jela mot dem nu Man får gremvat jag kommer inte ihåg vad det var för skämt mm. men det var men uh, men jag kommer ihåg att de sa så här, de skulle berätta ett skämt och de visste de, de var rätt insatta i, i uh, komedi Jag kan inte fatta det att det här kommer förmodligen du inte tycker är roligt men jag måste ändå berätta. De var kanske lite fulla. Och så drog de skämtet som jag kom fan vet jag vad det handlade om, men det var det blev den här reaktionen så här, jag hade, jag sa det där kanske hade varit kul om man sa det i en vanlig dialog liksom. Men ja. som man om man lägger upp det presentera sig som ett skämt så Ja, kommer det skämt, det kommer skämt. Eh, ja. <laughs> <laughs> uh, vad då blir det blir det blir det blir alltid lite dålig stämning. Jag försöker alltid vara så artig i de situationerna men det blir det här fallet skratt det där. Det blir ju verkligen så här. <skrattet> jag känner men det blir ju alltid fel alltså om man om man kör en ett skämt när man är på en standupklubb och det finns en publik där och de förväntar sig att det är standup då då är det en helt annan grej än att än att säga jag har ett skämt som är så här och så här och så här. Men kände ju det jag jag började staka mig lite när jag skulle berätta något skemt där skrevit apropå när med pölsemannen då kände jag också så här nej borde ju inte säga det här men det, men det var det jag satt och tänkte på jag kommer inte vidare och så sa jag det och det kanske var det här artiga skrattet du skrattade efter det. <laughs> Aj <laughs> ja, jag jag har svårt för fakea skratt faktiskt. Nej, men jag jag tror inte heller jag är bra på det men, men jag gör den då för jag är alternativet typ att man bara mm. så stirrar stint på något liksom något bagligt. Så då för lyssnarna avgöra hur trovärdigt nu i början när ni hörde att nanna skrattade åt mitt pörsemann och skämt. Du får klippa in dig. <laughs> hur konbart det låter. Bara för att få i mass med att få namnet pörsemannen. <laughs> jag tänkte nu ändå så här ja det det kan vara ett riktigt skratt. Jag är inte helt avtyg men det kan vara ett riktigt skratt. Eh uh, men när jag tittade du, du är nog bättre på den vad jag är eh uh, att fäxskratte. Men jag kanske jag kanske har fått med träning i det. Ja, uh, uh. vi är ju kvinnor, vi är lite nedtränade i att uh, alla ska ha det trevligt. <laughs> Känner du sa? Äh, nej, alltså nej, det vet jag inte. Det? inte så mycket. Jo, men jag, ibland så kan jag känna att att äh, jag men jag tycker så himla jag tycker så himla hemskt när någon äh, blir ledsen. Mm. Så jag kan nog gå ganska långt bara för att ingen ska ingen ska känna sig ledsen så. Men äh, ja men det det snackar vi om i äh i en tjej där podcast avsnitt också att jag jag tycker det är skitjobbigt att göra någon jag varit ihop med ledsen liksom att jag kan att jag, alltså säga jag kan verkligen ja, men bara en sån sak som att man möter någon på stan som man varit ihop med om man är med en ny partner. Ja, då tänker du. då är, är du inne i den andras huvud ja, som jag Vad det är en mardröm för mig verkligen liksom. Aha. Att det det sa jag tycker det är extremt obehagligt men men sen jag menar i far folk blir ledsna av mina skämt. Det tycker jag bara är kul. Oj. Det dödiga. Ja, men de tyckte de tyckte. Ja, jag jag kan nog ganska ganska kall och obrödd. När du kommer dit. <till. skratt> ja men man mär, jag, jag märker att vissa män får är kalla och obrödda när det är vissa uh. saker. Och jag kan inte relatera för fem <skratt> över. Hur kan de göra det här? Eh. <skratt> uh. Nej men jag, nej. Men, du, men du vill inte att folk ska bli ledsna av dina skämt. Nej, det, nej precis eller inte om om Jag, jag jag flera gånger har jag tänkt så här när man kanske har pratat om någon i tankesmedien och verkligen kanske tagit i lite för mycket vart lite för taskigt. Mm. Kan jag verkligen så här nästan be till Gud om att de inte lyssnar på det för bara och jag skulle själv bli sinna lessen om någon sa så här om mig. Hoppas som aldrig får veta att jag sa det. Mm. Tro, äh, fan, men två men för mig då har gjort någon säga om att du har varit religiös eller att du har trott på Gud. Nej, jag jag, jag vill tro typ när jag var ja men i den åldern när man konfirmeras i mm. Ja men jag tror vi pratar om detta efter på besöket eller någonting. Mm, det gör det vi kan. Ehm. Um, ja men jag på besöka en stand up klubb i Malmö. Just det. Ehm, mm. um, men jag ville se himla himla gärna Tro i midsolder. Ehm, mm. um, som jag aldrig har känt sändes liksom eller inändes. Men då var det var verkligen så här att jag jag trodde jag kunde gå ta någon slags genväg att så här börja bära kors <går> läsa lite bibeln då kommer det komma till mig. Men <går> det gjorde du inte det. Eller? Nej, nej jag kunde inte alls känna det. Varför ville du tro? Jag ville jobba så framför mig del så tänkte jag så här att i min det var det var nog ganska mycket någon slags estetik också jag gick igång på det är så, ju en jätteobehaglig estetik. Jag vet. Jag vet. Fast du har du jag kan ändå du skulle nog klara dig lite i det där fromma religiöst uh. kristna utseendet. Alltså du har du har ett utseende som verkligen kan passa in i den mallen liksom. Ja, uh, och så var det nog mycket mycket då också och så såg jag till dig liksom klä mig kanske så här eh pastell eh koftor eh vä väldigt pråper gick med mitt guldkors men det varade liksom bara kanske en månad sniker ut och, och och och drack sprit och mm. <laughs> hur gambal var det då när den på Eh, jag var väl så, det var jag man 14-15 och okay. mm. men kände du någon annan som var troende då? Eh, ja men det var väl några i klassen som var så frireligiösa och så, men det var inte riktigt så jag ville vara heller. Vetar jag ville nog mer. Jag vet inte. Ehm, jag ville nog bli bara så här superkristen. <laughs> det är jättekonstigt. Jättekonstig önskan, men väldigt rolig också. Det borde du göra en serie, ja. ja. Mm. Har du inte gjort det ännu? Nej. Ja. Men det känns som att... Uh, det, jag har faktiskt liksom själv uh, kommit på mig själv med att jag har gett sådana dåliga tips till folk också. Ja, de det har göra. faktiskt jag också. Jättemånga gånger. <laughs> och jag, då känner jag starka skamkänslor när jag kommer på mig själv. Att, eller, eller när någon ja. till och med säger så här nu ger du ett sådant tips som du inte vill ha. Fast jag har gett så himla bra sådana tips. Hahaha! <laughs> Och ja, men kaffe om någon som jobbar med självbiografiska serier mm. berättar världens mest fantastiska anekdot ja. från sitt liv. Se så, jag så här, men varför har jag inte sett det här som serie? Mm. Du måste göra det nu. Ja. Det tycker jag ändå är rimligt. Jo i för sig. Det det har också det finns fanns ett uttryck som var så här vare serien när någon mm. berättar en anekdot som var passad i serieform. Det är lite andra annan saken än att någonting komma med en all in pitch. <laughs> ja, jag tycker jag ska ha ett bra på. Jag har en kompis som heter Stina Jonsson som eh också gick på serieskolan som tecknar. Ja, ah, mm. hon tecknar helt fantastiska serier eh men jobbar inte på kanske i i jättesnabbt tempo. Men, men så hon är en helt fantastisk berättare mm. och säger alltid så här, ja men typ varje gång vi träffas och berättar hon en nytt som är så jävla roligt och mm. jag var jag vill ha den här boken, ge mm. den till mig. <laughs> Men hon har inte ja. gjort, hon har inte självbiografiska serier eller? Jo, det, det är det det är hon har gjort väldigt mycket, men hittills eh, har hon, hittills så hon har inte så många så. Som... Ja, jag ja, jag tror hon har gjort något. Fanns det en kanske på serieskolan och så. Mm. Är det någonting du vill tillägga? Ehm. Um... Vill du ha reklam för någonting? Jag känner att jag redan har såhär Pytsat in lite reklam för Nej. nya boken Och så, men jag kan påminna en gång till Om att den heter Drottningen av Rottningvik Mm Det var allt för veckans arkivsamtal Jag heter Sima Järnfoss Jag heter Nanna Johansson Fullbordat samtal Hahaha <laughs>